Sziasztok! Ez a Filmbarátok Audiokommentár sorozat legújabb része. Ahogy már beharangoztuk itt a 129. adásban, Gigor Attila ismét itt van velünk. Szia Attila! Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat! És itt van ismét csak Black Sheep Sziasztok! És Gergő. Sziasztok! Na, ö, újabb audiokommentár, és újra itt van a nagyon nagy örömünkre egy rendező, egy olyan filmhez, amit közösen fogunk kommentálni, tehát olyan tök jó exkluzív infokat fogunk itt a film kapcsán hallani, amik már a huroknál is barom jól esültek, és olyan szinten Átértelmeztem nálunk szerintem azt a filmet, mert én speciálsz a kórházas rész, soha többet nem tudom úgy nézni, hogy ne jusson eszembe, amit az isti mesélt, hogy a, elárasztotta ott a, a tűzriadónál a, az emeletet az a víz. Hát meg, meg az ominózus tükör, tehát az, az nekem azóta az az az a... sem értem magamhoz igen. teljesen szóval, az elképesztő. Úgyhogy nagyon Igen, jó. összítés szólva nagyon, nagyon csodálkozom is, hogy ezt ennyire szeretik az emberek. Én soha nem nézek verkfilmet, meg nem hallgatok kommentát, mert nekem elrontja pont, pont emiatt, amit mondasz, hogy egyszer csak elkezdek egy konstruált valamit látni, nem a filmet. Én, én nem uh -huh. tudom, én el tudom vonatkoztatni, hanem csak egy, egy különösen érdekes ilyen plusz info egy-egy részhez. Úgyhogy biztosan a kút kapcsán is rengeteg ilyen érdekes információ van, amit aztán velünk együtt megtudhattok. Milyen technikai tudnivalók vannak? Mi most itt mindannyian bekészítettük a filmet, és itt van nálam a DVD, és a laptop, egy óra 35 perc, 55 másodperces a q -t. Reméljük a <gül> ti is ilyen hosszú, és vissza fogunk aztán számolni, és aztán onnantól kezdve egyszerre nézzük itt a filmet. Itt elsősorban az Attila fog beszélni, de mi felteszünk egy-egy kapcsán kérdéseket. Itt a hallgatók a 129. adáshoz küldtek is kérdéseket, azokat is itt becsempészük, és nagyon ajánlott, hogy a film, tehát az kommentár előtt nézzétek meg a filmet, és ne egyszerre, vagy elsőre nézzétek így, mert úgy értelmetlen. Ne kelljen hát mindenki... figyelni persze, úgyhogy mindenképp nézzétek meg a filmet, tök jó film, élvezétek, és utána, ha van kedvetek, akkor nézzétek meg ezt. Van egy MP3 letöltési link is a leírásban, úgyhogy utána úgy egyszerűbb, egyszerű, mint itt a youtube ban de igazából szerintem magától értetődő. Na, mindenki készen áll? Uh -huh. Uh -huh. Igen. Szuper. Na, akkor kezdődjön itt a visszaszámlálás, és akkor mindenki izzíthatja itt az ujját a Play gombra. Akkor 3, 2, egy, indul! Na, itt van ez a KMH, ami már a nyomozónál is ott volt. Igen, és most direkt olyanra fényeltük, mint a film alapszíne. Úgy okay. örültem, hogy megengedte a Vertigo a forgalmazó is, és az ő logójukat is, olyanná tegyük a moziba. És ő melyik forgalmazó? A, a Vertigo volt a moziban a forgalmazó. Ja, nem, a dobozra céloztam. Amúgy ezt a viccet, ja. ezt, ezt te találtad ki, vagy olvastad valahol? Nem, nem, én ezt olvastam. Én azt hittem, hogy ezt a viccet mindenki ismeri. Ja, én nem. Most, már, most már ismerjük. <gül> Igen. Igen, nem, nem tudom, még hallottam nagyon régen, vagy online olvastam, nem tudom, de szeretem a, szeretem az idézeteket a filmek elején, főleg, hogyha, hogyha van benne valami csavar is. Szerettem a, ebben a viccben azt, hogy valami borzasztó, mély kérdésre jön, valami elképesztően profán választ, kicsit így látom az életet, és egy kicsit előli szól nekem ez a film. Ezt a néni, hogy sikerült castingolni? Ö, ő egy, ö, egy ö, kitűnő rövidfilmes rendezőnek, a Tudás Balázsnak a rokona. Konkrétan mm -hmm. nagymamája, hogyha, hogyha jól emlékszem, és akkor ő, ő, ő, ő nála szerepelt már egy filmben, és, és úgy találtuk meg, és akkor leutaztunk hozzá jó messzire, már nem emlékszem sajnos a község nevére, és akkor beszélgettünk, elvállalt, és, és így került a filmbe, tehát van már némi színészi múltja, de, uh -huh. de abszolút egy autentikus néni. É. És itt volt már az első nyom is ugye a filmnek a csattanójával kapcsolatban. Ezt először Igen. én nem vettem észre például. Persze. Tehát, hogy nyilván senki sem, meg amikor még ki is mondják, hogy a később, akkor se jön rá az ember azonnal. Igen, ez, ez mindig szerintem beszélgetésekben azt, hogy arról beszélgetni, hogy kinek mikor esett le, hogy mm. itt ez mi ez a keresztés, hogy kiről mesél a Roland karaktere. Hogy sikerült kiválasztani pont ezt a dalt? Itt sok dal volt terítéken, hogy ez vagy ez illene? Vagy... Nem, hát itt ugye, mint látod, a, a dorka ezt énekli. Tehát ezt a forgatásra már tudnunk kellett, hogy ezt a dalt meg tudjuk, meg tudjuk szerezni. És ezt hallgatták már ott az autóban. A Peti ölében ott van egy... Egy hmm. ismert telefonmárka egyik darabja, és rákötve egy hangfal, és ott szól nekik az autóban. És te találtad te ki, te te ki, hogy pont ez a dal legyen, vagy Igen. a Venga Igen. Boys bum-bum-bumja boom, boom, boom is <coughs> esetleg. Kár, hogy nem jutott, ez, nem mondtad korábban, de lehet, hogy akkor is emellett a dal mellett döntötte volna nekem ez. Uh, uh, nem tudom, szeretem, szeretem a 80-as évek nosztalgiát, ez ugye később is visszatér a, a filmbe. Kicsit kortalanná akartam tenni a filmet, hogy, ö, hogy ne feltétlenül lehessen eldönteni, hogy pontosan mikor is hol vagyunk, bár nyilvánvalóan az autók meg a telefonok azért ezt, ezt szűkítik. Uh -huh. Meg hát a Ugye ez a bizonyos dohány megjelenése, az is egy egészen konkrétizál, hogy mikor vagyunk, csak szerettem volna, hogyha közben, közben van egy kor, amire adunk jeleket, közben az az ízlésvilág, illetve az a kultúrafogyasztás, az, az el van maradva egy olyan jó 20-30 évvel, mert szerintem ez egy picit jellemző azért a világnak erre a szegletére. És szeretem, hogy ez a dal, arról szól, hogy szeretném tudni, mi az a szerelem, mert tulajdonképpen a főszereplőknek, a Jan Peti által játszott Laci karakterének ez a. Ez a drive -ja, hogy nincs, nincs, nincs már miért éljen, vagy akarjon bármit is, és akkor azt hiszi, hogy az apja miatt lesz majd megint egy cél az életébe, és ehelyett ehelyet jön majd a nő. Hmm. Ezt a benzinkutat, ezt itt találtátok, vagy építettétek külön a filmhez? Nem, ez nulláról építve van. Sőt, most is láttok CGI-t a képen, tehát fű, a mi mögött nincsen fű fel volt ásva, és azt munkába kellett oda rakni. Meg tulajdonképpen mindegy képnél borzasztóan sok szegény US-csabályok csinálták a, a digitális utómunkát, és borzasztóan megszenvedtek vele olyan dolgok miért, amikről... Uh, egy képről képről végig tudnám mutogatni, hogy honnan kellett egy házat kivenni. Nagyon fontos volt nekem, hogy ez a semmi közepé legyen egy benzinkút, picit elemelve és meséssétéve a dolognak a világát, miközben ugye Magyarországon forgattunk, nem tudsz úgy elmenni valahova, hogy közvetlen környezetedben ne legyen valami. És uh -huh. itt is ebben a képben is kellett füvet rakni oda a dorka mögé, és mert ugye az autók a forgatókocsiknak bejárni, de az udvarhoz az ott teljesen szétjárták, és ezért ott nem volt rendes fű. Azt munkába raktuk oda, meg hát épületeket a horizontról eltüntetni, ez egy ilyen állandó. De minden, amit láttok, a garázs, a épület, ez a lakóépület, ez mind díszlet, ezek nem igazi házak. Azt én pedig ha. még gratulálni is akartam, hogy milyen jó helyet találtatok. <gül> Na, <gül> Na jó, <gül> nagyon jó, úgy találtuk, hogy megcsináltuk, igen, a, a, a Páter Sparó, a Veröve Zoli volt a látványtervező, csodálatos csodálatos melót végeztek. Igen. Sose gondoltam volna. Ez egy kamupince lejáró, majd később lesz egy pince, jelent, azt nem itt forgattuk, mert csak annyit ástak a földre, hogy le tudjon menni a lépcső, de, de a pince az nem itt volt. Uh -huh. Ez egy legelő itt azok a szürke marhák legelnek uh, alapból, akik aztán szerepeltek is a filmben, de, de épület egyáltalán nincs. Azért választottuk ezt a helyszínt, mert ez egy katonai repülőtér volt régen, és az út, amit látok, amire föl van festve, ott ahol jönnek a kamionok, az a leszálló pálya volt, és mi festettük rá a sávokat. Ez nem egy igazi út. <hül> Turva! Ez a jó CGI egyébként, igen. amiről nem mondod meg, hogy CGI. Hát, igen, meg, meg hogy, csak használ. Én hisz, hogy csak ott használni. Én abban hiszek, hogy csak ott használni CG-től tényleg elkerülhetetlenül. Muszágy. De Fállnak. Felugatott a kutyám. Kicsi spoileritás. <síl> <síl> igen, igen. <síl> Az ő karaktere amúgy honnan jött, vagy mi inspirálta az övét. A Rolandét a mozgássérültet? Igen. Igen. Most meg tudjuk állítani egy pillanatra, bocsánat. Hát... Ö... Jó, oké, akkor nem. <gül> az ő karakteré, nekem mindig volt egy különös vozdódásom, tehát már nyomozóban is voltak, volt, volt ugye egy, egy vak karakter, Uh, valamiért uh, szeretem az olyan karaktereket, akiknek uh, ilyen vagy olyan értelemben van egy uh, hátránya a többiekhez képest, ami aztán ami aztán, amiről aztán általában kiderül, hogy az tulajdonképpen az előnyük. És természetesen a terápia is benne volt a Roland karakterében. Tehát nagyon megszerettem az elmesél történeteket, és azzal akartam itt tezni, hogy ő mesél, mesél, mesél egy sztorít, ami az ő mániája Tűnik talán végig, és, és abban bízom, hogy a történet végére hirtelen számomra legalábbis fontosabb lett, mint, mint, mint, mint az a történet, amit a filmben nézel. Én uh -huh. Nekem a film végére a, a Roland karaktere lesz a főszerepő. Ő egyébként Én csak úgy csinál, mintha mozgássérült lenne, ő színés, ugye? Ő színész abszolút, igen, ő nem, ő nem mozgássérült. Ez komoly? Nem. Persze. Én viccen megvoltam meg voltam Én is. Aztán rákerestem a színészre, és láttam, hogy kutyabaja. Úgyhogy, <gül> ez fantasztikus. Hogy, hogy lehet így... Oh, jó, mindegy. Na jó, most egy picit úgy ugrott a filmnek az értéke, még följebb <gül> <gül> az, az a srác, aki azt a nagyon agresszíven embert játsza, aki a lányokkal érkezik, ő Horváth Csaba a egyébként kitűnő színház, ilyen fizikai színház rendező, és ő segítette a Roland mozgását kitalálni, mert ő táncos, uh -huh. a már a Csaba, és akkor a koreográfia kidolgozásában együtt, együtt, együtt dolgoztuk ki, hogy hogyan mozogjon a Roland. De na, é. itt ezen a horizonton például rengeteg épület van eltüntetve. Uh -huh. Ahogy jön az autó. Itt is van ugye egy jó, hát még nem poén, de majd a végén, hogy mit azon okay. ugye a végén derülk, hogy konkrétan mit ásik éppen, igen, igen. ami nekem nagyon bejött. Igen, szeretek úgy történetet kitalálni, hogy mindennek uh, van, ahogy az angol mondja, planting és payoff, vannak ezek a párok. Mm. És itt szeretem, ugye igen, szertén. tehát itt volt ez a bizonyos mondat, hogy azt színét, hogy poénkodnak, és aztán kiderül, hogy hát nem. igen. igen. Egyébként úgy általában a filmben van, vagy van improvizálás, és ha igen, akkor úgy mennyi? Vagy nagyon meg volt szabva, hogy, én nem, úgy, hogy én nem úgy engedem a színészeket improvizálni, hogy már a felvételben. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy én íróként sose tudok olyan mondatokat írni, ami, ami a, amit két színész ki tud magának találni. De nagyon fontos, hogy én lerakjak egy erős vázat, a dialoggal, és aztán legyen lehetőségünk és időnk próbálni annyit, hogy ők kidolgozzák. Tehát, hogy egyszerűen a szájukra illeszszék a, uh -huh. a mondatokat. Uh -huh. és, és, és egy csomó mindenben próbál például improvizálnak bizonyos részeket, hogyha elég erősnek érzik a dialógot, akkor nem improvizálnak, hanem csak bizonyos dolgokat változtatnak meg, de nekem nagyon fontos, hogy az ő verziójuk legyen az, amit aztán mondanak, hogy a magukénak érezzék. Átlagban mennyi szerveztek fel egy jelenetet? Például mondjuk ezt a jelenetet hányszor próbáltátok, vagy vettétek fel a télesben? Hát ugye minden beállítást <coughs> ha nem is az egész jelenetet, de minden egyes beállítást azért külön-külön fölveszünk. Párszor én egy elég türelmetlen alkat vagyok, úgyhogy én két-háromnál többször nem szeretek valamit fölvenni. Mert mindig az a tapasztalatom, hogy az elején lesz az elején az igazi, és utána maximum Reszelgetni lehet részeket. Én nem, nem az a típusú rendező vagyok, aki 19-20-szor valamit. Egyszerűen azt. Én én, nekem a, az én tapasztalatom a, a, az én szövegeimmel az, hogy egyszerűen elfáradt, hogyha túl sokat nyészteted a színészeket. próbán kell őket, őket elő kihozni a legtöbbet, és aztán a forgatáson már gyakorlatilag őjáróan kell működni. működniük. De hát a Kovács volt, az utvaros darottya, egy ők nagyon sokat dolgoztak már együtt színházban, és iszonyatosan jó, jó a kények közöttük. Uh -huh. Nagyon tetszik a berendezés ennek a totál benzinkutnak. benzinkútnak. Elképesztő volt a látványcsapat. Nagyon, nagyon, nagyon jó volt velük. Igazi, igazi kreatív utatások voltak mindig így fogom fel a forgatást, hogyha a operatőr helyett nem tudnám megcsinálni a munkáját, a színész helyett sem, meg a látványtervezet senki helyett, azért mindig igyekszem a rendezés egyik legfontosabb részének. Ezt érzem, hogy helyzetbe hozni nagyon tehetséges embereket, hogy ők szabadon tudjanak csinálni valamit, és azt egy rendszerbe foglalni. Mert én nem tudnék ilyen apró részleteket kitalálni, ahogy a Pátőszparóék itt a... Pátőszparó a legapróbb részletekig kitalálták ezt. Tehát ez, nézzétek meg, minden van ezen a képen a hátsó udvaron. Uh -huh, a parabola azért. antennától a kidobott kádik, tehát ilyen nem jutna a kutyaház. Tehát ezek az apró, apró részletek, amik, amiknek mind jelentése tud lenni, hogyha akarod, de, de amúgy meg egyszerűen egy hangulatot. Nagyon uh -huh. szeretem, amit csináltak. hogy nagyon jó a filmnek a zenéje, itt, itt nálad volt a koncepció, vagy a zeneszerzőt, olvasta a forgatókönyvet, és mondta, hogy legyen ilyesmi a dolog. A kunert dolgoztam már régen egy uh, filmben még amíg az egyetemre jártam, és itt uh, teljesen céltudatosan. Én nagyon szerettem a Merit Lászlóval dolgozni, és nagyon nagy megtiszteltetés volt a nyomozóban, de azt is éreztem, hogy itt most egy, uh, egy ilyen baladisztikus, uh, de hogy mondjam ezt, tehát elektronikus zenére van szükségem, uh -huh. valamiféle klasszikus balladával keverve, és, és a Kunert-Peti volt az, akinek aki, én nagyon szeretem a Szedem nevű zenekarát, és, és, és, és tulajdonképpen az, az elkezdett témákat irogatni, és akkor én bőgdöstem rá, hogy na, ez tetszik, azt így tovább, még egészen korán, tehát még el se a, az előkészítést, mikor én már jártam hozzá, és zenéről beszélgettünk a forgatókönyv alapján. Iszonyatos uh, időjárási körülmények voltak, nagyon-nagyon élveztük, de de itt, itt az elején meleg volt. Még pont ezen a forgatási napon egy kicsit beborult, itt aztán kenni kellett rájuk az izzadságot, nem volt, nem volt saját. Uh -huh. Ilyenkor, hogy vizet kentek rájuk, vagy van erre valami külön cuccotok? Hát attól függ, hogy a vízzel ugye az a baj, hogy az tényleg lefolyik, és soha nem kapcsolódik, tehát hogy ha újra felveszed, akkor nem lesz ugyanott az izzadságcsepp. Én úgy tudom, hogy valami szivikon, cuccot szoktak rájuk tenni, hogy, mert akkor ott van. Tehát az empoékar, amíg ott van. De a mi esetünkben annyi volt csak, hogy egy kis permet, hogy csillogjon a bőr. Mm -hmm. Ezt, hogy a, a mesében a kutya neve Krisz, ennek van valami jelentése, vagy ez csak úgy jött? Uh, nagyon, uh, hát ez ebből a filmből is kiderül, hogy uh, bár én magam nem vagyok uh, hívő, szeretem a uh, szeretem a mítoszokat, szeretem a, a a vallásos szövegeket, és vallásos történeteket, és a vallásos referenciákat is. Aha. Fontos történető az, hogy a kultúránk vallási alapokon nyugszik, és ezért, a, mivel a kutya számomra itt spoilerezzünk, de reméljük, aki ezt hallgatja, az már úgyis látta a filmet, a kutya az a, a megváltás jelképezi. Uh -huh. tehát, hogy tulajdonképpen mindent, ami ami ezt hívhatod, egy tehetségnek, egy szerelemnek, bárminek, amit, amire ott volt a lehetőséged, és elbasztad. És hogyha, és itt a, amit a Roland karakteret csinál, az tulajdonképpen egy, egy ilyen vezeklés, és, és, és az, hogy a megváltás a kutya képébe jön, erre próbáltam utalni azzal, hogy, hogy így a Jézus nevét forgattam ki. Kutya néző, ami semmi semmi a uh -huh. szárdékon nincs, tehát nem, sőt, sőt a megváltást akar tőle kiteszni. Tehát Ted melkasra, annak a, a szövegét te találtad ki? Vagy? Igen, igen, ez benne uh -huh. volt a forgatókönyve. El lehetett Csak olvasni, vagy ki kellett pózolni? Ami life is a bitch and you know it, vagy... Life is a bitch and then you die. De nyugdíj, haha. Kiphop szöveg a 90-es években. Én se tudtam elolvasni, amúgy soha. Ha. Most már harmadszorra látom a filmet pedig. <gül> Attila, mikrofon alatt légy, megint kicsit igazítsd meg. Ja. Á, ah, ja. ész, nagyjára. Ő puszta egy Ferenc a filmproducere, a szakállas kopasz ember. Hmm. meg itt a lányok. Most jön a film legbizarabb jelete. <gül> melyik? Ez... Ez improvizált volt, vagy ezt te írtad? Vagy a CGI? -t. <gül> <gül> nem, nem, ezt tudja, ezt tudja, Niké, ezt, ezt én is akartam elhinni, amikor először láttam, de aztán már kimondottan ezt kértem tőle, hogy ezt csinálja itt Vagy Mondjuk az apafej uh, filmben látott szintet nem üti még meg? <gül> azt azt, <gül> azt... <gül> nem láttam, ott ott ott a földet is megérinti a kis <gül> <Ja>. <gül> Na jó, majd szólok. Na, azok lettünk volna mi. Én azt kell mondjam, nekem trokánóra karaktere a, a abszolút csúcs a filmem. Annyira jók az szövege és annyira szerethető, szerintem messze ő a szerethetőbb az összes közül. Igen, ez, ez írói szándék volt, hogy legyen egy ilyen a, a komikus, klasszikus vett komikus mellékszerepő, és hát csodálatosan csinálja a Nóri szerintem, és nagyon, nagyon, nagyon szépen magára öltötte ezt a, ezt a hajni ruhát, és nagyon jól viselkedik ebben az ordinári karakterben, és borzasztó viccesnek látom őt. De nagyon jól áll neki, tehát ezek a iszonyat vulgáris megnyilvánulások egyszer annyira jól adja vissza, vagy nagyon életszerű. Igen, igen, és közben egyáltalán nem ilyen. De megvan az a, az a vagányság, ami, ami kellett, ez is borzasztóan élvezte. Uh -huh. Te is innatkozgatt a helyeken, hogy így reggel felvette a jelmezt, és ilyen, nem is akart este kibújni, hogy jó volt egész nap hajniból létezni. Gentlemen. azt ezt a szintű tírpákságot ebben a filmben amit... Igen Neket hát azt sem minden színész csinálna meg az emberkedvére, hogy Mikének egy föl van nyírva a haja, ugye az se az se az ott rendesen ki lett neki borotváva mi azért a színházi előadásait néha kicsit megzavarta, de jó áll neki. Hát át lehet fésülni, nem? Igen, aztán az lett, hogy ráfésültem, meg aztán meg lehet, hogy hamar elkezdett kinőni. Had, hadd jöjjön egy kritika tőlem a filmek kapcsolatban, ne. hogy a Pokorni Liak karaktere, ő, ő tulajdonképpen bicért szolgált. Tehát itt nem nagyon éreztem a karakterének a súlyát. Tehát, hogyha őt kiadták volna a filmből, szerintem lényegesen nem változott volna semmi. Aha. Lehet, nekem fontos volt a lányoknál az, hogy különböző társadalmi helyzetet és, és generációkat képviseljenek, és a Liak karaktere volt az, aki, aki, aki már tehát egy civilben egyáltalán nem akar nőc is lenni, ő már pontosan annak látja ezt az egész uh, uh, munkát, ami uh, kicsit vele fáradt, uh, nagyon szeretne más csinálni, de nincsen uh, más lehetősége. Itt van a Nóra karaktere, akinek a, aki valószínűleg annyira rossz körülmények között jött, hogy neki ez a, ez a tehát, hogy befutott, neki ez a karrierjének a csúcsa hogy nem erőszakolják meg, meg verik nagyon két naponta, hanem akkor dolgozik és annyit, amennyit szeretne, és még bizonyos fajta tisztelet is veszik körül. Ott van a Niké karaktere, a Marci, aki meg uh, így, így túl, egyszer túl ezt, hogy kicsit idegen is tőle ez a vagánykodás, de akkor is tolja, mert azt gondolja, hogy egy lánynak ma ilyennek kell lenni szexinek, állandóan, állandóan mint hogyha csak a... Csak a szex járna az eszébe, és egy picit túlistolja ezt a műsort, és aztán ott van a, ott van a, a balkán jégcsap, a, az írma karaktere, aki tulajdonképpen egy ilyen megfigyelő. És nagyon fontos volt, hogy egy picit mindannyian más, tehát hogy egyre idősödő, hogy a Nike a legfiatalabb, és a LIA a legidősebb, és ezt a négy stációját a az önként vállalt prostitúciónak ezt próbáltam megmutatni, és nekem ezért volt fontos, hogy, hogy ott legyen a, a Léa karaktere, és azon kívül, hogy akartam vele a dolgozni. Uh -huh. Mert az erős csak színházba dolgoztunk. Az ominózus szürke marha. Véké volt elegelő? Kin furcsa mód. Nem tudom, Gergő, hogy voltál a nomóziban. Én, én itt még nem fogtam fel, hogy ez a kopasz csávó <gül> vágta el. Tehát én, én még bekajáltam ezt pedig. Másodjára megnézve, full egyértelmű volt. Hát, hát olyan síma a vágás, hát annyira egyértelmű, mert ez a fazon is tényleg már most is furán viselkedik. Igen. Tehát, hogy igen. az egész karakter ilyen nagyon-nagyon be van feszülve, és igen. valószínűleg nem attól, hogy melege van, és hogy <gül> szép nőkkel van körülvéve, és egyik se az övé, tehát, hogy valószínűleg azon se feszül a csávó. Nem, még bekajájt. van. Igen, meglepő volt, hogy milyen sokaknak még az után se jött le, amikor már megvan a reveal, tehát hogy felfedtük. Uh -huh. Nem tudom, hogy hogy kellett volna ezt egyértelműben csinálni. Szerintem is az, hogy nyilvánvalóan ollóval van elvágva. Csak az abban, hogy az emberek nagyon sok mindent ugye a filmesek bénaságának tudnak be, hogy egy állatrágnál, el az nem is néz neki, de, de a hülye filmesek meg azt hitték, hogy igen... Én azt gondoltam, hogy ezek ilyen egyértelmű jelek, hogyha elvágjuk primitíven egy legyen egy ilyen kábelvágóval, akkor mindenki számára egyértelmű lesz, hogy ez kamu, hogy nem állatráktól. Hát meg ezzel is, tehát ez így a, a Jankovics Péter karakterének a szemszögéből ez egy tök jó kis plusz a karakterhez, hogy, hogy azért megnézi, hogy beveszik-e azt a hülyeséget, igen. amit ő mond. Tehát ez, ez ebből a szempontból egy tök jó kis dolog. Hát igen, meg óvatoskodik, hogy még nem tudja, hogy kikivel van. Keresi a helyét ebben hát, a történelemben. Meg fogja tudni hamar. <gül> igen. <gül> És itt a kiírás a dvd feszes elektromos zene. Igen. <gül> igen. Na itt például nem volt nekik zene. Tehát, hogy ja. itt még nem tudtuk, hogy milyen zene lesz a tévébe. Úgy, hogy úgy táncik át üresbe. Szegény, mikor a Feri, Ferinek fölvettük ezt a szekondját, hogy ott áll a hintőnél, akkor már túl voltunk ezen a két beállításon, a Csaba és a Jankovics Peti uh, szekondján, és uh, már nagyon fáradtak voltak, és pont amikor a Ferinek így az első felvételokat, ezek állandó röhögtették egymást, nem bírták ki. Ez egy jó hangulatú nap volt, mert mindig elröhögték. Egyébként sok volt a Baki? Nagyjából? Nem. Nagyjából? Hát annyi, mint szokott, tehát, Te hogy, fel, felkészültek voltak, tehát egy szövegtudás problémák nem voltak, hála Istennek, azért azt profi nem, nem engedik meg maguknak, úgyhogy mm. úgy, hogy csak annyiba ki volt, amennyi, amennyi normális nyelvfotlások, meg erővések, meg ilyesmi. Mm -hmm. Egyébként azért akartam az előbb színetet el kérni, de akkor mondom ide, hogy, hogy pont itt van a Niké, úgyhogy hozzá van kérdésetek, akkor meg aztán mondját. Uh -huh. ja, és az is CG volt a tévéképernyő. Uh -huh. Nem volt bekapcsolva a TV, hanem azt ezt a de Egyébként még kicsit visszatérve, ő, szerintem már elhangzott ez a Bruce Willis-ezés, hogy, hogy nem akar Bruce Willis-ezni. Ez úgy mégis mire célzott, mert ezt sehogy sem tudtam rá, hát, hogy hogy hát, az nem? Ez a zulás, ez a keménykedés. Igen, igen, az, hogy keménykedik, hogy úgy válaszolgat neki, hogy nem néz rá. Aha. Igen, igen erre, erre akart utalni. Ja. Johnny karakterénél amúgy megint csak előjön ezt, hogy mennyire szereted a mítoszt, hogy így felépíteni egy karaktert, akihez egy arcot se tudunk kapcsolni, csak egy nevünk van, meg azt, hogy mindenki be van tőle szarva. Igen. Igen, meg az, az mindig nagyon fontos, igen, hogyha van egy ilyen karaktered, aki, aki csak a film végé jelenik meg, akkor igyeksz íróként felépíteni köré valóban, ahogy mondod, valamiféle mítoszt. De aztán, aztán nem tudom, hogy ahhoz képest milyen, milyen, mily, milyen volt őt meglátni, de, de az nagyon fontos volt, hogy mindenki ebbe a filmbe, A gyakorlatilag így után mindenki hozzá képest létezik, hogy megjön az alfa hím. Nagyon fontos nekem ebbe a filmbe a férfiak és a nők viszonya. A női típusok mellett ugyanígy próbálok a férfi típusokat is felvonultatni, és ez nem véletlenül végén ilyen csupa jó képű. Jól öltözött jöjjön meg a sok típhez. A szépek ezek a Képek, annyira szeretem, hogy a dolgozik, és úgy sajnálom, hogy ebből már nem volt lehetőségünk kópiát csinálni ebből a filmből, csak DCP digitális kópiánk van, és filmkópiánk nincs. Úgyhogy -sose, sose látjuk, hogy igazán mennyi részlet van a képen. Mert amúgy hogy ezt Szalagra rögzítették? Abszolút 30 es filmre forgott mm -hmm. ilyen. Te is ilyen retro rajongó, rajongó ah, vagy a nem filmek, filmrendezők között. Nem feltétlenül. Én Nekem semmi bajom a videóval. Ezt a filmet azt éreztem, hogy ez a, ez a filmes koszosság, ez, ez kell neki. E, Jogos. hogy Ugye a film az valahogy pont úgy buta, ahogy a szemünk. Ami nyilván sokkal több mindent fog fel a szemünk, de a film valahogy úgy fókuszál dolgokra, nem tudom megfogni, mert igazán nem értek, nem értek a képcsináláshoz, de, de valahogy a videóban engem nagyon, nagyon, nagyon zavar a, a digitális, tehát túl részletes, ahogy a szemed soha nem annyira részletes, a szemed elkent dolgokat, élesít, életlenít, és a film valahogy nekem sokkal, sokkal igazabb, és ez a filmhez, ez a koszosság, ez nagyon, nagyon kellett. Ezt a videóval is nagyon jól lehet már mert bármi biztosan. Direkt nem takarítottam le a monitoromat a film előtt. Ez is hozzáad valamennyit. <gül> nagyon, nagyon, nagyon végre valaki érti a művészetemet. Ugye? <gül> ezek a csajózó szövegek, amiket nyom, nekem ezek voltak a kedvenceim. <gül> Zseniális. Mármit a Roland? Vagy, igen, vagy igen. Ki? <Sz> jó nagy Gani ez a Laci, a szegény Roli kérdezte róla, hogy hogy szerezte a sebet, és azt ugye a hosszú sztori a Csaj kérdezi, akkor meg azonnal elmondja neki. Hát, nem, ezzel, hát. vagy, nem így vagyunk ezzel mindannyian. <Sz> hát, jó, csak akkor is, én is ilyen rossz embernek érzem most magam. <Sz> <Sz> ez még egy viszonylag kögyű este volt. Itt még nem volt annyira hideg, de aztán az éjszakák nagyon durvák lettek. Hát nem nyáron forgattátok? De, de, de aztán nem tudom, uh, hát már nem lehet rá emlékezni, de, de ilyen iszonyatos nagy vihar lett uh, 15... Mikor? 15 augusztusában, nem is tudom, a koporban. Ó, én emlékszem. Borzasztó vihar volt, és iszonyatosan lehűlt a levegő. Hát, uh, használnunk kellett a későbbi puli jelentbe a klasszikus filmes trükköt. Majd hogy... akkor elmondom. Aha, sejtem. De itt, itt meg viszonylag nagyon jó idő volt. Nagyon-nagyon érdekes, nagyon szerettem azt nézni, hogy a Máté hogyan imitálja, ugye nyilvánvalóan nem a tűzlágja az, ami milyen szépen megvilágítja mm -hmm. őket. Annak a fényereje az nem lenne ehhez Ez itt lámpákkal hozta létre ezt a kis vibrálást. De nagyon jó ez a szín, nagyon hangulatos. Mm. Ugye nagyon nyugodt forgatás volt, itt nem voltunk megcsúszva, itt nem volt semmi para, csak bejátszottak. És kicsit mesél, kicsit pedig volt. elmesélte volna neki szerintem ja. Ezt csak nem akart, hogy csajozzon vele, mert hát dramaturgiai okokból vége a jelenetnek tudod valahogy. És ez a farkatlan cica, ezt, ezt, ezt találtátok? Vagy ezt castingoltátok, Vagy CGI? Vagy hát hogy? Nem, nem, nem CGI. Hát így, ugyanaz a, a, a halászárpiek hozták az állatokat, és nekik, nekik van egy farkatlan cicájuk, és akkor őt választottam. Aha. Az aranycsapatot csapatot hátul, vagy mi az? <gül> <gül> Jó kis wunderbaum, minden van ezen a helyen. Csoda elképesztő a berendezést. Minirőfös boltja. Bár akkor Attila nem érti az utalást. Nem látta az olyas nyolcest. Egy imádom ezt a koncepciót, hogy az öreg kettő szemüveget hord állandóan. Miért? <gül> Egy is rohadt kényelmetlen. Hát van az olvasó, egyik kemesszín a másik közelre, de ezt, ezt tényleg csinálja, tehát ezt a Zsoltól vettem. Ez a színész effektív csinálta, hogy az egyik szövegre rávette az olvasó szemeget, <gül> hogy úgy, úgy olvassa a forgatókönyvet, igen. a kis Vani? műbalhé. Vajon így vágtál el a kábeleket is, hogy rúgdosta őket? <gül> Na, hát ugye most vágta el újra, és akkor most Aha. itt eljátsza, hogy mennyire ki van ez mekkora poén már, hogy itt ugye a patkányok gyanakodnak és ugye a slussz a végén meg, ugye tényleg arról van szó, hogy állatok rágták el. Úristen, de jó, de jó nektek filmet csinálni, ezt szerintem senki nem veszi észre a részletek. De... Én is csak vettem ezek, észre. ezek miatt csinálja az ember. Hogy vállát, hogy meg emelted, hatalmas itt ugye már több napja ott rohadó is voltak ebbe a hűtőben, ami mondanom sem kell, hogy ez nem hűt nyilván, ez egy kamuhűtő, ugye végén majd fontos szerepe lesz, és ezért úgy kellett szabni méretre meg minden, hogy ez, hogy ez működjön. és akkor itt nagyon gondosan kellett mondania, a Csabának, hogy melyik szendvicset vegyek, hogy nem érkezze meg magát vele. Mm -hmm. Mennyit vedelnek ebbe a filmbe? Őrülött. Hát, főleg ő. És ő nem ő is jó rá. piát ráadásul. Tehát ez a jó kis spárizű szeszesítve, és így... Eh, ilyen melegben mindegy. Hát, egyébként igen. Úgy is, úgy is üt. Tök videjű Én akkor gondolom, úgy víz van a palaszba, tehát itt nem mondjuk valamilyen kis hígított-e átkapnak valami finomat, hanem akkor csak marad a csapvíz. Természetesen. Nem, a... Azért, az nem tudnád végigcsinálni 40 fokod azt a, azt a napot, hogyha, hogyha fölveszed. Tényleg csak, ha csak két-háromszor veszed föl, akkor is ez meghalsz, hogyha... A végén már direkt blokkizik, csak legyen még egy felvétel. Írmához Ir Belgrádba mentünk, ott csináltunk azt ő egy, öm, azt hiszem, eredeték de Belgrádban élő színésznő. Azanyatosan jó barátok lettek a Aliával. Néha, néha megdezített a felvételt, tehát tényleg ő szerettek rosszalkodni, felek a háttérkép hátterében voltak, ott már, de röhögtették egymást. Ami azért, vicces uh, nem igazán beszélt még akkor abból tehát, hogy tehát egy ilyen kézzállámban kommunikáltak egymással, de ilyen országos barátnők lettek. Hát a, nem, csak az írva az egyáltalán nem ilyen jellem, tehát hogy ilyen nagyon mediterrán jellem, ilyen hangos, borzasztóan meleg. Hát, Kedves karakter... Őt hogy hívják, annyira ismerős a hangja, és annyi helyen hallottam már szinkronizálni. Igen, igen, ő a Varga Tamás, csodálatos oh. színű. egy picit volt neki közelije is, de nem, nem tudtuk, uh, már nem, nem volt hova bevárni, de mi sajnálom, hogy ilyen picire hívtam, mert szerintem tettük, hogy jó, nagyon jó karakter, mivel fogok tudni vele dolgozni. Nem tudom levenni a szemem a <gül> <gül> jó, Jók nagyon a svinkeseink, Ja, de hogy, hogy a, a, a svink. Nem. Közöd, hogy nem. Hát ugye mondom, ő mozgásművész, és velük előfordulni. nem tudom pontosan, hogy ez micsoda, Aha. de előfordul egy ilyen csomósodás, ami hála istennek semmi, csak uh -huh. le kell szívni, és akkor a forgatás előtt megkérdezte tőlem a csaba, hogy maradjon -e ez a karakterhez tök, jó. Igen, úgy, igen. Tehát ez, igen. ez is egy ilyen kis igen. plusz, mint a farkatlan macska, meg a két idős úr. Csak hogy nyilván így találtuk ki a jelmezét, hogy, hogy ez rendesen látszódjon. Én örültem, hogy bevállalta. A vadász, aki bement a boltba, az a film első asszisztens egyébként egy. Egészen kitűnő rendező a a Béla, aki még mindig nem csinálta meg az első nagyjátékfilmjét, de remélem, hogy hamarosan megfogja. Kicsit lekéstük már a pillanatot, mert azt hittem, hogy később lesz, de rájöttem, hogy a zenés résznél volt, hogy röviden látszódott régen volt egy ilyen kisebb botrány hogy kicenduláztak egy ilyen három-négy másodperces jelenetet. Nem, az később jön még. Az később jön még? Persze, ez már a film vége felé van a Johnny érkezésénél. És csak a videoklip az... volt. Ja, azt hittem a klip előtt volt. Nem, nem, nem. Jó, a, akkor... a végén, mikor idegesen kapcsolgatja a Nória tévét. Ja, Nóri jó, jó, akkor nem szóltam. Akkor még... ráírunk. <laughs> Itt fájdalmas pillanatok fognak jönni. Hát mindig úgy összerándulok az ilyen közvetlen dolgoktól. Igen, én is úgy próbáltuk az erőszakot összehozni, hogy ezek a pofonok azért nyilvánvalóan igaziak valamilyen szinten szegény Csabártől rá és rajtam próbálta ki. Tehát ugye én mondtam neki, hogy mekkorát üssön. Renge pofozgatott egy kicsit ott a díszledve. Aj, aj, aj. Ah! Ez, ez, ez meg nyilvánvalóan kamu, ez a fogó. Tehát ezt, hogyha összecsukja, akkor sem történik semmi. És ezt hányszor vettétek újra? Hát a pofozgatás miatt sokszor azért nem lehetett. Van is egy hiba, ezt nem tudom, egy nyitva van a, a, a szára az erővágónak, és közben meg az ollója az nem volt nyitva. Nekem föltűnt, de én azt hittem, ez valami ilyen nagyon speciális szerzett. Valami máshogy működik. <gül> nagyon speciális egy kellék, amit erre gyártottunk, hogy ne fájod neki, felel a fejére. <gül> Na akkor mindkettőknek igazának. Azt ja, tudom, <gül> ja, mert a igen. Ezt tetszett, mondjuk, hogy nem hagyta annyiban, tehát, hogy kiúszta a gyufát. Tehát ez így egyfajta egy, egy ilyen extra gonoságot ennek a csávónak. Uh, Na, meg itt derül ki, hogy tényleg nem, nem csak a szája nagy. Igen. Tehát nem Igen, csak mondják felettem. róla, hogy idegbeteg, és megjátsza magát, hanem tényleg az. Igen, hogy, hogy kellett, hogy meglegyen alapozva, hogy félelmetes, e, és ugyanakkor nekem ebben is benne van a kétségbeesés, hogy, hogy nem tudja hol levezetni az idegbaját. Na és ezután jön egy jelenet, egy hosszú-hosszú jelenet, amit kivágtuk a filmből. Te forgatókönyvben az volt, hogy mondja az öregnek, hogy megvan-e még a régi kocsi, ami így megy, de amivel, amiről beszéltek korábban, a hogy lehet, abban nem férnének. Nem, nem, egy régi autó, egy Ford ott áll, majd látszik későbbi jelenleg, hogy ott áll a ház mögött, és ha, amivel szökni akar az öreg aha. később. Amiről beszéltek korábban, hogy az, a, az autó, hogy abban nem férnének mindannyian bele. Hmm és akkor most kéri a Csaba karakteret, tehát a Zsolt nevű karakter kéri a, az y az öreg karakterét, hogy akkor mennyire el együtt valahova nyugodtan beszélgetni. És, és igen, ez nem is fontos, ahova illeszkedett ez a jelenet. De nem ezután volt még. De igen, hogy az öreg mielőtt elmegy a, a Zsolttal, az előtt még behívja beszélgetni. Ez az óra. Az óra. Hát, ezt, hát ezt, ezt mindenki akarta a szertből, pedig annyi történt, hogy teljesen átlagos órára berakták ezt a képet, akik díszletesen vagy ellékesek, és mindenki erre pályázott, és aztán nem is tudom, szerintem a, a Zoli a látványtervező nyúlta le végül. Hát, ez... Webshopba vele. De ki mi lett volna, ha elmondja? Mit? Hát a, a piszkos kis titkát itt. Tehát lényegében, hogy mondjam, nagyon nagy kárt nem tudott volna okozni, nem? Hát a Johnny lehet, hogy Hú. akkor hamarabb jön, nem? Uh, hát, illetve bajba kerül előtte. Tehát pont erről szól az, hogy ő egyre nagyobb bajba keveri magát a rossz döntésével. Egy kicsit ez is itt minden karakterre igazából a filmmel hogy van az a pont, ahol még nyugodtan azt mondhatná, hogy jó, izé megpróbáltam a madarakat csempészni, ez van. Igen. De ő ravaszabb akar lenni, meg ügyesebb, meg ő azt gondolja, hogy ez csak annyi, hogy hát át csempész, akkor keres, és mellékes, de fél, hogy a főnöke megtudja. És ebből a félelemből még nagyobb, még, tehát helyrehozhatatlan bajt, bajt csinál. Ez, igen, ezen a ponton talán még, még vissza lehetne fordulni, csak annyira védeni akarja a macsó férfi karakterét, aki minden el tud intézni, hogy ezzel elsodolja mindegyúkat. Bocsia, a mikrofonadat megint meg tudnád igazítani. A, a végzetükbe. Ez, szuper. Kösz. <gül> Hát, kicsit kiment a divadból ez a fajta divat de... Hát ez esküvi ruhát mindig ilyen furák, nem? Jó. De ez olyan jó ez az egymásra nézés, amikor majd befut a... Uh -huh. uh, te nem is itt eszembe a neve. De a színés az a <tos> <tos> Na, és itt volt... Egy nagyon hosszú jelenet, amikor elutaznak a, a Zsolt, a Zsolt és, a, és az István, elmennek egy várba, amit teljesen máshol vettünk föl, kiállnak egy ilyen romnak a szélére, és elmond egy hosszú-hosszú mesét. Ugye ez is egy fontos koncepció volt nekem, hogy mindenkinek le legyen egy storia. Mindjárt jön a Niké storia a múltjáról, van a hosszú sztoria mozgásérőtnek. Nagyon sokan ebben a filmben mesélnek egy-egy történetet, a Johninak a Jézusos példabeszéde a végén. Az, nekem fontos volt, hogy egy bizonyos ponton mindenki meséljen valamit, ilyen, hogy mondjam, tehát ezt, az, ezt az ő mitológiát, tehát ahogy definiáljuk magunkat, hogy én innen jöttem, vagy valamiért ez a történet fontos nekem, mert... És a Csabának, vagy az, hogy keverem a színész és a karakternemeket. Tehát a Csaba által játszott Solt, a, a pupos karakter, itt ezen a pontján a filmnek elmesélt egy iszonyú hosszú, Szerintem nagyon szép történetet, egy kútról, meg egy várról, és egy, és egy földesúrról, egy, és egy bolondról, aki a kútban élt. Szerintem tök sokat hozzátett egyébként a film értelmezéséhez, csak amikor összevágtuk, és akárhogy szenvedtünk egyszer, nem tudtuk hét percnél rövidebbre vágni azt a jelenetet és sajnos technikailag nem sikerült úgy fölvenni, ahogy szerettük volna, akkor ezzel a ponton a kis úgy döntöttünk, hogy ezt, ezt akkor kiszedjük a filmből. És ezt a, ezt a kettőst, ezt a két ezt a Niképeti kettősét vágta ketté. Tehát, hogy így párhuzamosan volt ez a két jelenet egymás mellett a filmben. Hm. És abban biztatta, hogy majd ezt... a DVD-re rákerül ez az extra jelenet, de nem került rá. Csak ez nem is lesz már nagyon semmi esély, hogy ez valahogy nézhető lesz? Hát nem. Tudom. Brand, vagy valami? Nem, nem tudom. Nem tudom mennyi nem, nem, nem nálam vannak ugye a jogok, tehát hogy rendezőként mm, nekem persze. semmiféle jogom nincs a filmhez, de egyébként hogyha... Nem, nem, a, én, én azt hittem, hogy rajta lesz a DVD-n, nem tudom, hogy ki lette írva, biztos van rám ott, hogyha nagyon érdekel, hogy, hogy eljutassuk, mert tehát, titok nincs benne, csak ugye, nem, nem került be. És ez a 7 perc alávágás, ez azért kellett, hogy a film ne legyen túl hosszú, vagy hogy maga a jelenet ne legyen túl hosszú? Tehát volt erre valami térrium? mi azt éreztük, hogy itt meg hát a visszajelzések ugye az embervágás közben így megmutogatja a kollégáknak, akiknek bízik a véleményébe a filmet, és együttetően mindenki, és mindenki azt mondta, hogy itt a film közepen leül, mert ugye is az történik, hogy itt a Niki is elmesél egy sztorit, ezután el fog mesélni még egy sztorit, tehát hogy nagyon, ezután egy nagyon hosszú tűzrakásnál a Rolandnak van egy nagyon hosszú ö, monológia a kutyáról, és a kettő között volt ez a, ez a város monológ, és egyszerűen nem lehetett ennyi pofázni, tehát miközben az elbeszélt mesék egy nagyon fontos része ennek a filmnek mindennyel azt éreztük, hogy itt annyira leül, hogy, hogy egyszerűen túlságosan próbálat -e tesszük a nézőt. És akkor ezért lett ez a döntés. Itt is lesz egy nagyon jó beszólása Ronannak. <síthat> Na <No>, ezeket én <imádtam. síthat> <síthat> Igen, itt ugye ez ez több nap alatt vettük fel ezt a jelenetet, mert nem tudtuk egybe. Ugye a, ezt e, Demerunkban vettük fel, azt nem tudom mennyire e, is ez a kifejezés, amit az angolok Magic Hour-nek hívnak, tudod mikor már lement a nap, uh -huh. e, és már, e, de, még, de még deríti az eget. És ugye ez nagyon rövid ideig tart, nem is tudom, 40-50 perc. És e, elég sok beállítás a jelenet, mint látjátok, úgyhogy ezt a szemben, ha jól nem hiszem, szépen szépen két, két napra ez a hosszú fárt benne a Roland felé, és aztán lányok iránya, Peti irány. a, a Peti mögött a villanyoszlopok azok CG-ben vannak kifolytatva, azt hiszem csak kettő volt igazi. a szándékos volt, hogy egyik karakter se hallja végig a monológot. Tehát ugye, ugye a sztorinak az eredét nem hallotta a a a karaktere. Ezt a részét, ennek az eléről például lemaradt most a Laci. Igen. Tehát, hogy, hogy nem tudom, én nekem így egy picit így ez így a kis teljességes igényem, így ott van, hogy, hogy valaki végighallja a szorít, hogy neki is meg a tanulság, ne csak a nézőnek. Mert jelenleg én úgy érzem, hogy ez csak a nézőnek szól, ez a sztori. Uh, igen. Igen. Ez, ez abszolút szándék volt, igen, hogy ez neked. Neked és csak neked álljon álljon össze hiszen ők nem is élik meg a végét majd ugye, amikor, amikor visszatér a kutya. Ez zavaró, zavaró volt a számodra? Nem, mert mondjuk most meg igazad van, hogy nem is voltak végig ott, amíg lezárul a történet. Tehát visszatér a kutya, hogy tényleg csak a a a karakteri van végig vele, vagy, vagy ez a történet, és ugye neki szól a történetnek. Igen, a ez engem azért nem zavart, amit korábban mondtam, hogy ez neki a mantraja, tehát hogyha bárkit talál az elmúlt 15 évre, aki hajlandó végighallgatni, annak mondja, mondja, mondja. mondja. Igen, én is, én is azt éreztem ebben, hogy ha nem lenne itt senki, ő akkor is mesélni ezt a történetet, valószínűleg <gül> én, csak a saját magának, meg a tűznek. Én. Igen. Meg a farkatlan macskának. <gül> ja. Az már biztos hallotta párszor. <gül> meg is visszajárt, tehát asztali. Jó, asztali, hát én sztori ezt meg <gül> És ez nappal lett felvéve, vagy? Nem, nem, nem, azok, azok CG csillagok voltak, de nem más uh -huh. voltra. Na hát ez volt az az éjszaka, amit mondtam, hogy uh -huh. uh, pokoli hideg volt. Főleg ott, amikor már a buli jelenet van a tánc, mert itt azért tényleg égett valami időnként meg közel voltak a lámpákhoz, de szegényeknek meg ezekben a nagyon kevés ruhában iszonyú, iszonyú nehéz dolguk volt, és itt kellett azt a klasszikus filmes trükket használni, hogy jégkockát vesznek a szájukba, mert különben látnád a leherletüket yeah. felvételbe. Uh -huh. Ha jég van a szájukban, akkor nem. De nem rágóznak. Az... Nem, ebbe, ebbe a, ebben a jeletben még nem volt jégkocka amikor, amikor táncolnak és a lányok először csókolóznak, akkor ott, ott, ott volt jégkocka átadják a jégkockát egymásnak ez a nyomorúságos nyárs hang nagyon jó mindennyien ültünk ilyen tűzkörül valahol ez igaz Itt is volt a Rolinak egy sztori folytatása, csak aztán eljöttem, hogy sok új információ nincs benne, és ezért, ezért ez nem fogadott. átkerült máshova, hanem az teljesen kuka lett? Melyik? Hát már mint úgy értem, hogy ugye itt most folytatom volna a történetet. Ha. De az a történetnek, az a szegmense, az akkor teljesen hiányzik, nem lett átrakva máshova. Nem, nem, nem, ez Aha. azért ki van vágva. Rájussunk el a buliig, meg, meg a másnap reggelig. A másnap hajnalikhoz. <gül> Ebben a jelenetben a kettősük alatt például pokoli idő volt, ilyen szemerkélő eső. Így a ilyen nagy keretekből ilyen nagy... Fedőt kellett föléjük rakni, mert különben látnátok. Tehát ott a háttérbe esik, csak nem látszik a sötét miatt. Eléggé megküzdöttünk az időjárással. És ilyenkor a hangba ez mennyire zavar bele? Tehát le tudjátok keverni a hátterét ilyenkor, hogy háttér zajokat teljesen? Amikor ugye, hogyha ugyanolyan szinten zúg mindkét irányba, akkor azt, azt ki lehet szűrni valamennyire. De, de leginkább utószinkron, tehát szerintem az a jelenet az utószinkronos volt. Uh -huh. Ezt nagyon élvezte a Kunert, Peti, ezt a feladatot, hogy írni, írni egy, ilyen, egy ilyen lakossági technót. <gül> Jó kis szláv technó, ez a legjobb. <gül> Itt te adtál valamilyen instrukciót, vagy improvizáltak a színészek? Hát ugye a beállítások miatt annyira improvizálni nem lehetett, uh -huh. hogy mindenki pont úgy... Itt a tánc közben azt hiszem ordibáltam be, hogy, hogy mikor melyik rész jön, meg megbeszéltük előre, de de hát itt a hadonászás, ezt kértem a hogy egyre több legyen a Csaba, a Csaba meg, meg az Ezt azt egy idő után már hozta magától is. Hát a meg hogy risálnak, az, az megy. Nem. Honnan jön ez az ötlet, hogy várja, hozam a mennyasszonyi ruhát? Hát, hogy kurvából lesz a legjobb felépítés. Honnan <gül> De... on, jött a ködés? Zseniális ez az apu, izé, ö aszociáció. Be is, be is dobnék egy uh, hallgatói kérdést itt Botontól, uh -huh. hogy a tábortüzes jelentnél, amikor felkerül az esküvői ruha, akkor érzelmesebb zenét raknak be, Hm? És ekkor bejön egy zenei téma, ami nagyon hosszú itt a Radiohead Daydreaming számára, ez csupán véletlen műve-e? Igen, ez, a, ez az introja, ezt ugye a, a, a japán, a Takezoltán, Japán a Szőri és Pulek egyik fele csinált ezt a remixet. A, és ö, a Barnszal, és ezt a, az elején az ongora felvezetést, ezt ők játszották föl, hogy a, a pont olyan hosszú legyen a felvezetés, hogy közben le, lemenjen ez az esküvő részt, és pont akkor induljon be a zene, amikor nekünk szükségünk van rá. Úgyhogy ha, ha minden nemű a nemű hasonlósága a Rédióheaddel az a, az a véletlen műve ez esetben, uh -huh. nem, nem volt szándékos. Írta is, hogy nem volt utalásra a stáblistában, hogyha. Hmm. Úgyhogy... Ja. Nem, nem tudtunk róla. Ez véletlen volt, hogy pont ekkor estek le, összeesett a tábortűz és ezek a sziklák így beszálltak a képbe, de nem bírtam ki, muszáj volt bevágni, a jól nézett ki. Na ez ne? az enne nekem meglepő. <gül> <gül> <gül> Tehát, meg, én, én nem vágom ezt a dalt. Bolyan! De... Én nem én, Mi én ezt a, a feldolgozás az, e... az egész doalt? Én az egész dalt. Oh, ma magyar jövő. zenében teljesen ö, laikus vagyok. Mindig hát ö, én vagyok én a tájékozatlan is. fiatal siheder. <laughs> <laughs> én azt hittem, hogy ez egy ilyen, ez egy ilyen olyan, mint a Széchsi vagy nem tudom, tehát, hogy ezt a számot az én ki hallottam már valamikor legalábbis nekem, legalább 80, én a 80 években voltam gyerek, és akkor, akkor ez borzasztóan ment. És. Ö, Hát. És, és nekem ilyen, ilyen nosztalgikus, és nagyon ugyanazt, amit az elején akartam, az I wanna know what love uh, uh, zal ez, ez nekem, tehát, hogy át, áttekerni egy ilyen borzasztó, na, hát, hogy mondjam, nem túl bonyolult zenei alapot, ilyen, ilyen nem is tudom, a Japán hogyan, hogyan volt mondaténe, jó kifejezése de sajnos nem, nem, nem, nem jut eszembe ez a... Ez a tehát nagyon primitív techno alapot. Uh -huh. Ilyen csapatos technót csinált alá, és, és tök jó volt, hogy a... Illik, igen, a... csak meglepő, tehát én nem ezt várnám yeah. az ember. De jó. Hát meg, meg én éreztem, lehet, hogy ezt már csak én látom bele, de azt, hogy azt is vételgetik, hogy holnap hajnalig minden rendben van, az hát aztán ha látod már a fületek, akkor hogy holnap reggel mi történik, tehát hogy van egy ilyen foreshadowing benne, és hát a... a Csepregé válik, a neutorosokból azután élvezték a remix felvételét. Na, és itt gratulálnom kell, szerintem ez volt 2016 legemlékezetesebb szexelnöke. Hát az El is mondom. A annál. Vésli Partit még az én eferenység. Jó, a Vésli Partival ezt tudd. Nem, nem láttam a Vésli Partit, de most már hát. érdemes. Ez mennyire élveztem, hogy akkor is veti ezt a forgatási napot? Meg nem se jó. kérdezem? Nem. Jó, hát, you know. Én, én, én egyébként nem éreztem magam kényelmetlenül, hogy ott, ott googolok, mint a Twin Peaks-ben a kellékes, ott googolok lenne a sarokba, hogy, mert a kamera az kívül volt az épületen, és az instrukciók miatt kellett nem? De, de hát, hát ez is egy olyan szírészi feladat, mint bármi más. Én is nagyon szeretem, ahogy csinálják, meg, meg nagyon, nagyon, nagyon szépen játszák, És pont nem. az volt a lényeg, amit olvastam, volt, aki kifogásolta, hogy hogy, hogy miért slitzből, meg miért nincsen, én pont azt akartam, hogy ne, ne azt nézzük, hogy kinek milyen a csadája, hanem megpróbáltam a, erre az őrült zenére ezt a, tényleg magát, amit ők érezhetnek, azt, azt, azt átadni meg ennek az egész bizarrságát, hogy hárman vannak, de valójában ketten, ő. a, a hajdinak ez a kívülállássága, hogy neki tulajdonképpen mindegy. Igen, ő élvezi ezt. Hogy... Hát igen, de így igazából ja. nincs benne, tehát valószínűleg főleg izgul, csak hát itt vannak, akkor ja. már segít, igen. Ja. Nagyon fontos volt nekem dramaturgírak, hogy hárman legyenek, a, hogy a hajnit át tudja verni ezzel a azzal, hogy ő elment, de a, de a, a Laci meg és tulajdonképpen ez a ez a beleszeretés pillanata, vagy hogy mondjam. Igen, mondjuk ez kicsit furcsáltam, és ahhoz képest, hogy mondja a Csaj, hogy még soha nem ment el, ahhoz képest ez meglepően gyorsan összejött Igen. most, de aztán Igen. utána ez ugye meg is lett magyarázva. Miért is, hogy egy picit romboltad volna ezt a meséjállegét a dolognak mégis, nem? Tehát, hát mert a, a mesében pont az lényeg, hogy megvan a nagy beteljesedés, és hogy végre megkapja mindenki, amit akart, vagy amit eddig nem kapott meg, és itt meg így mégis azt mondott, hogy de még most se. Én azt mondom, hogy még kellett volna dolgozni rajta egy kicsit. Hát nem feltétlenül aznap este, hanem, hanem csak annyira, annyira butuskán csinálják mind a ketten. Tehát a Lacinak ez a romantikus izéje, hogy visszarongyol és ráront a, a, a négyfejű sárkányra a vadászpuskával, és mondogatja a lánynak, hogy de gyere velem, és a lánynak a gyávasága, hogy nem megy vele a laci bénasága, hogy tulajdonképpen nincs hova vinnie. Tehát, hogy ez, ahogy ideákban élünk, és próbáljuk filmforgatókönyvek szerint élni az életünket, és közben meg csak effektívan munkát nem akarjuk beletenni, hogy megismerjük a másikat, és, és, és megpróbáljuk együtt létrehozni valamit nekem valahol itt van az ő kettejük ennek a szerelmes párnak a dramaturgiai tévedése ami miatt nem lehetnek egymási... És egy picit az összes karaktert így akartam felépíteni hogy mindenkinek látott, hogy hol vassza el, és csak csinálja, csak csinálja, csak csinálja, nem, nem, nem tud elszakodni, elszakadni a, a sémáktól. Mondjuk ember legyen a talpának, aki ilyenkor nem élt volna lehetőséggel, és várt volna még a következő alkalomig, hogy... Márhogy... <gül> <gül> <gül> <gül> Hát már, mint hogy mondtad, hogy nem dolgozott meg eléggé. Értel. Ja, ja, túl ja, hogy tudja, az hogy aznap éjjel. Igen, <laughs> tehát hogy. A holnap ja. még van idő. Tehát ja. én most jön az a pillanat, amit először szerintem nagyon sokan nem értettek, hogy ez ilyen. most így mégis mi a franc. Ilyen. Én azt sem értettem se, amit mondanak ilyenkor. Amikor ott ott Igen, tehát én, én, én ezért nem bírok magyar filmet nézni sokszor, mert hogy nem értem, amit mondanak. te tudom, lehet, hogy az értelmi képességeim, van valami baj, de néha nagyon nehezen értem meg a magyar filmet. Főleg, amikor itt ordítanak benne. Uh -huh. Hát pedig itt fontos lenne, hogy átmenjen az info, de akkor jó, hogy megvan a DVD, mert ott a felirat. Hát, meg, hát utána elmondja, ugye a, a, a, a szerb vagy horvát lány, igen, azt miért van ja. szó. Az segített. Igen. Igen, hát itt most. El... A magam fajták miatt került be. Na hát itt ezt egy műterembe vettük föl, ez a pince, ez ott van megépítve, egy műterembe soroksáron ott volt megépítve, és elképesztő rosszak voltak a tehát szörnyű volt. A Máté úgy csinálta a világítási konstrukciót, hogy effektív semmi levegő nem volt, viszont, viszont 50 fok, tehát 50 Celsius fokig is fölment. Tehát itt már effektív a színészek épségét féltettem annyira, annyira szörnyű volt a körülmény. Ez meg itt megint a díszlet. Na, és most vált sebességet a film. Igen. Na, itt a Niké mondta, hogy jobb lenne szerint, ha nyitva lenne a ruha a háta, és tök igaza volt, és azóta, amikor látom ezt a snittet, mindig ezütt eszembe, hogy miért, mikor húzták fel a cipzát, és miért. Tök hülyeség. Fajdon kellett volna, hogy nyitva legyen. Ez megint egy olyan dolog, amit csak te veszel észre. Igen. Sosra mi is tudunk róla. Na, csak annyival szebb lett volna az a kép, hogyha ott van a háta egyszerűen sokkal szebb, és idillikusabb hát úgy, lett úgy volna. Hogy mindenképp szebb, de azt hiszem. Igen, igen. Igen, igen, csak a, a tök jó ellenpont is lett volna ez az egész őrülethez képest. A kaszkadőr nagyon szépen átesett azon. Itt lesz egy jelenet, az a durva jelenet lassan a csővel. Hm. Ott vágva volt? Mert nagyon gyorsan el lett víve onnan a kép, és olyan Na, tehát a, ott a tempó így valahogy megtörik. Tehát ne, ehhez a jelenethez szerintem tökre hozzá tartozott volna, ha látjuk azt, ami történik. Később a, az... látjuk egy snit, másik snitbe, csak valahogy itt megtörte a lendületet. A magára, magát a törést? tehát. Igen. Bele... Igen. Vagy az Igen. pénzügyi akadályai voltak. Igen, nem voltam benne biztos, hogy ezt meg tudjuk oldani, valószínűleg nem tudtuk volna ennyiből hmm. megoldani, és ez... Na, erre gondolok. Aha igen, megint úgy éreztem mint a szexnél, egyébként nem tudom hogyha megtettük volna, akkor megcsináltuk volna élesben, tehát hogy CG-ben, azt éreztem mint a szexnél hogy egyszerűen túl direkt lett volna hogyha mutatjuk uh -huh. Ja, ezt nagyon szerettem, ezt az elütést, amikor először leültem a Pádányi Domonkossal, aki a Kaskadőr vezető volt, egyébként elképesztő ez a kaszkadőr csapat, ők trónok harcáznak, meg Star wars voltak közülük, tehát egy ilyen elképesztő nagyszabású csapat. És kérdeztem tőle, hogy figyelj egy olyan jelenetet, hogy kell csinálni, amikor valaki áll egy garázs előtt, és kijön egy kocsi, és, és elüti, akkor ott riggelnünk kell, tehát kötelekkel, vagy hogy? És mondod, hogy hát figyelj, ezt úgy kell csinálni, hogy ott áll a garázs előtt, és kijön a kocsi, és elüti. De mondom, ez <gül> De mondom, akkor ez nem fáj. Hát de, hát úgyhogy nem kéne két-háromnál többször fölvenni. Tehát, Na ezt ez például hogy? Ezt akartam kérdezni, ezt a... ez mondjuk nagyon az az autót? Vagy... Ez, ezt három léjárba vettük fel, ez nyilván nem történt így meg, hanem volt egy bábú, akire ráhajtott, és beszakadt a málkasa. Volt egy műlada oldala, amit, rát, amit rátoltunk a Csabára, és eljátszotta. És, és föl volt véve csak pusztán maga a, a talaj is, és ezt a három képet összerakták a Jóász Csabályok és így. Uh -huh. hát ké, már, már elképzeltem azt a párbeszédet, hogy kérdezett, hogy hogy lehet azt eljátszani, hogy valaki rá egy radával, egy rááll egy <gül> Nagyon durván nézett ki. Igen. A feleségem konkrétan rosszul. <gül> és nagyon kreatív. Igen. Tehát először furcsa, hogy miért húzza oda a, a testét, és aztán aaaah! Ja. Ilyen tipikus ilyen maffia módszer. Igen. Amúgy, vagy nem tudom, mint egy bosszú filmben, amikor mint az Oldboy-nak a, vé, old a vége beérik. Ne. Pont... Nem az a sztori, de hasonló a jellege. Pont azzal akartam játszani, hogy annyira megszoktuk a gyilkosságokat a filmekbe, hogy azt szerettem ábrázolni hogy azért ez nem egy, nem egy könnyű történet, tehát nem, nem, nem megy olyan flottó, mint a filmekben általában is, hogy ez ilyen nagyon tehát háztartási eszközökkel, hogy lehet ezt a dolgot megoldani. ladával. ladával, ha csak egy lada van kéznén, igen. Az azt most vette fel, ugye? Hát ugye az az zakója, amiről igen. beszéltek korábban. Aha. Milyen szép öltönyeid vannak, másos se hordom őket, ez azért volt ez a dialog korában, hogy itt most ő azt gondolja, hogy ez mennyivel vagányabb. De most gondolkoztam rajta, amikor néztem, hogy, hogy azért ki vagyok egy benzink után, hát halálnak venne fel az ember egy öltönyt, annyira jó voltam, hogy ez a hangja megint, hogy behajtott Jaj. rólad. <laughs> Ugye Rolly annyira úgy néz ki, mint a Peter Dinklage, tehát, hogy mondhatom a trónok hogy mindig meg voltam rá győződve, hogy ő egy másfajta hátrányos helyzetű Tyrion Lannister. Na és itt volt az a bizonyos bejátszó. Én, Én még láttam a moziban. Igen. Én meg nem Ör... tudom, hogy láttam e <gül> mert nem értettem. Tehát itt volt egy kisebb botrány, hogy pár másodpercet kivágtak, egy felvételt, Igen. és már, ami különösen tragikus, hogy már úgy, hogy már ment a mozikban, tehát nyúltak hozzá, hogy Igen. ehhez szeretnél valamilyen utómódon röviden állást foglalni? Hát szerencsére vagy... eléggé ott van online az egész ügy, meg tehát, hogy utána lehet volvasni valakit érdekel, az történt, hogy én... Itt fontos volt nekem, hogy akkori Magyarországra jellemző dolgokat lássuk a tévébe, ahogy kapcsolgatja át, tehát hogy ez az egész induló menekült válságról, valami külföldi tudósítás, és, és számomra nagyon jellemző volt, hogy az egykori hírtévé, egykori egykori civil műsorában két ember az akkori kulturális élet számomra fontos szereplőit meglehetősen alpári stílusban leszolta És volt ennek az adásnak egy elhíresült részlete, és én azt ide bevágtam, és akkor az egyik szereplője annak a felvételnek, bár jogilag teljesen tisztán használtuk a felvételt, mert ugye a írtévé tulajdona volt, ezt letiltatta, és én nem feltétlenül értettem egyet a producer döntésével, hogy, hogy kicseréljük, de kicseréltük. Uh -huh. És volt egy nagyon rossz ízű történet ezen, ezen túl, ahogy ez az illető igyekezett mindenféle utakon revansot venni. Uh -huh. És hát nyilván nagyon sajnáltam hogy erről egy nagyon hosszú cikkezés, meg botrány ment, és, és, és igencsak elterelte a figyelmet magáról a filmről, de hát... Uh -huh mert hát, uh, egyébként uh, nagyon ironikus módon visszaigazoltam, ami miatt, tehát a kommunikáció képtelenség miatt akartam ezt, a, ezt beletenni, és, és maga a kommunikáció kommunikációképtelenség ne továbbja volt az, ahogy aztán ezt az egészet, egészet intézték. Tanulság, magyar filmet minél előbb moziban megnézni. <gül> Tökéletes hogy mindig nyitva van a száj, olyan kijelentések után ez is a... Hogyha mondhatod, nyitva hagyná. Hát meg nagyon, nagyon, nagyon szépen, tehát tényleg együtt lélegzik a karakterével a Nóri, Abszolút, hogy amire magá, magája hogy ilyen szető egy princesz, tehát egy, egy gyönyörű lány és, és ö, olyan, olyan szépen, szépen mer mert nem vonzó dolgokat csinálni. Szegénytől még azt is megkérdeztem az elejét, hogy a szemöldökét leborotválhatjuk-e, hogy ilyen műtetoválást tetoválaszt tegyünk oda, mint a tetovált lenne a szemöldöke, de aztán utána jártunk, és a sminkesek mindenki azt mondta, hogy sajnos nincs garancia, hogy az visszanő. És akkor inkább, uh. inkább azt csináltuk, hogy amit láttok, hogy így nagyon erősen ráfestettünk. De annyira jó, olyan tipikus ilyen haver karakter. Tehát, hogy... <gül> én mint hogyha ilyen nyolc uh, bátya lenne. <gül> <gül> ja. Na. maga. Milyen költői volt? <gül> Ugye? Uh, yeah. Nem mondom, úgy itt a, a László Zsolt az nagyon jó volt ebben. A, az egész megjelenése, vagy nem tudom, a belépője, az jól sikerült itt a filmben, főleg, hogy fel volt építve, és most pedig megjelenik. És nem, valahogy működik a figura. Nagyon, nagyon szeretem az Occit, mint színész, meg mint embert is, és, és nagyon jó karakterén. Én nagyon jó képűnek látom őt, és itt ilyen fontos volt, hogy minden négy tehát, hogy ilyen díszhímek dísz legyenek a Pitz András kézilabdaedzőjön mögöttük, apáti Páti Balettáncos, és, és a Tóth Gyuszi az, aki ott jön hátul, ő, ő Hát meg ide is vannak különítve, tehát, hogy ők az őverőlegényei, Igen. és a, ezek az izzadt, szakadt, kopaszfazonok pedig a lányokat hozzák viszik. Igen. De ez annyira abszurd, hogy miért kell ott hagyni szekényen. Ezt az ajtót. Amit... Most kapjuk meg a magyarázatot arra a kérdésre, hogy van the fuck? Ja. Ez is a kommunikáció kommunikációképtelenség topikot igyekszik megint alátámasztani, hogy az egyetlen, aki össze tudja foglalni, mi történt, az alig beszél magyarul, és kicsit nehéz is érteni, hogy mit mond. Ezzel nagyon megküzdött szegény írva, ugye egy szót nem ért magyarul, ezért úgy kellett megtanulni ezt az egész monológot, a hangsúlyozással mindennel együtt, hogy egyáltalán nem ért, hogy miről beszél. Valélyan a nagy segítségünkre volt. És ezt a hullát is ilyen kell csináltátok, vagy ez báb. nem félig Mi, Az, hogy be van nyomódva Igen igen. Az, az CG, az uh -huh. egyszerűen csak föl volt köttyözve a, a pólója Csabának is. Uh -huh. és... de, de tényleg ott fekszik a színész, tehát az nem egy báb akkor viszont. Ne, az ott a színész, uh -huh. csak be van horpaztva ott egy picit. A... És nem vesz levegőt. A, a, igen, önle, hát meg azt is ki lehet ugye rögzíteni, viszont a másik, akinek a fejébe van, a, az az egyeteműen báb. Tehát az nem, a, az nem színész. Az öregnek a holtteste az egy bábú. De ez a rezignat egyetértés, fogadja ezt a tök abszurd sztorit. Látszik, hogy nem ma kezdte. Igen, tehát így mesélj még. <gül> Egész jól sikerült a fényel, és ezzel nagyon megszenvedtünk, mert uh, elment a nap a jelenet közben. Tehát itt elég súlyos szürke felhők gyűvekeztek végig bizonyos beállításokban már, már nem volt napfényünk, de nagyon szépen megoldották a Mátéjék. Ilyen jó, hogy pont arra mutatott a van ha már a sír. és egyszerű, hallgat egy történetet. Igen. De nem érti a helyzetet. Én Zsolttel is a terápiában dolgoztam először, mint a Nikével. Onnan, a, onnan az ismerettség, a Zsoltnak az első évadban a azt a renkidóri Zsófiszál utolsó epizódjában ő volt, ugye az édesapa, is ott dolgoztunk. Uh -huh. És onnan Azóta is nagyon szerettem volna, remélem, hogy vele is tudok még majd valami nagyobb szerepbe is. De egyszerűen nagyon nem, nem, nem szeretem, amit a feje jelent, vagy egészen elképesztő. Olyan fura, hogy egyszerre látom jó indulatulat, meg valami ilyen ravasz, is van. Beugrott, hogy honnan ismerős nagyon ez a... Mármint, hogy ez a karakter van kezelni. ez imbrűsbe volt. Erről beszéltünk is, mint a Harry karaktere. Ralph uh -huh. Igen. Ez lehet, igen, ez simán lehet, hogy igen, lehet, hogy az el itt, itt valóban van egy, van egy kapcsolat, igaza van a hallgatónak, de, de nem volt tudatos. A nem tudatos inspiráció, ilyen is Igen. van. Már jó volt az ő megjelenése is, de annyira epik nem volt, mint a Ralph, Ralph fájszél az inben. Az <gül> ümerelhetett. <gül> nem emlékszem, hogy ott mi volt, amit telefonál. Igen, csak <gül> <Igen. gül> és az első megjelenése az volt, hogy nézi a lerakott telefont. halálosan föl van baszva, agyilag, Igen. és tiszta ideg. <gül> Zseniális, jelenet. Igen. Nagyon jó Ralph Azt a kólásüveggel mit össze szívtunk, mert még el is vittünk egy ilyen kólásüveget egy lőtérre, hogy megnézzük, hogy az hogy néz ki valójában. Fölvettük lassított felvételbe, hogy szétlőnek kólásüvegeket, és aztán ja, következő jelenethez ott azt fel kellett patronozni, hogy az úgy, úgy robadjon szét, hogy szépen pördüljön le a pultról. hogy nagyon szeretem ezt a zenét is, meg ezt a storyt is, amit így fog mesélni. Ezek természetesen bábuk. Ennyire nem szúrhatunk ki színészekkel. Ez is utalás akar lenni a, a megváltásra, amit a kutyáról mondtam korábban. Tehát, hogy ez a számomra ebben a storyban a, a víz az, az, az, az allegórikus víz, vagy hogy mondjam, tehát, hogy az, az ami a szomérdat csillapítja, nem feltétlenül csak fizikai értelemben, tehát, hogy kinek mit jelent. És Ebben a példabeszédben is szerintem Jézus arról beszél, hogy, hogy én tudok olyan vizet adni, ami, ami, ami után soha többé nem leszel szomjas. Többek között talán ez az egyik fő témája számomra ennek a filmnek, hogy vajon mi az. Tehát, hogy van-e van olyan dolog egy ember számára, ami, ami után nem... Tehát a, a boldogság tartósítható-e? Ezek, ezek a kérdések foglalkoztattak elsősorban, csak aztán a sztorit meg... Igyekeztem úgy kavarni, hogy ezek az engem foglalkoztató kicsit filozofikus kérdések ne, ne zavarják a nézőt, hanem muszáj. Ez volt az elmondani. én gondolatom is, amit a nem mondottam. De innen volt az is, hogy ugye a, a, a lacikin mosta ugye a kútnál az orrát, amikor ugye beverték, azt mondta, a fater meg behívta, hogy inkább tiszta vízzel bent a házban. Igen. És ott volt ugye a közös jelenetük is nekik Igen. a házzal. Igen. És itt van S <gül> <V -ből> <gül> Ezek a firály jó, és zseniális. <gül> Igen. Ez természetesen Nóri találmánya volt. Nagyon tetszik, ha mennyire látni, hogy nem tud bánni vele. Igen, nem ez nem is is tökre, tökre nem érzik, hogy, hogy uh, uralná a helyzetet annak elnére, és egy puska van a kezében. Én hát is bizonytalan... nagyon értem, amikor, amikor mondja neki, hogy majd mindjárt, hogy, hogy vegye el, hogy így a kitalálta, hogy ők annyira profik, hogy izé, bármikor kikapják a kezéből, és hogy a filmekben ez ugye mindig működik, <gül> és itt meg nekem nagyon átjött ez a kicsit realista hozzáállás, hogy azért nem mindig jön ez Hát így nekem össze. nagyon fontos volt ez, hogy mennyire megszoktuk már, hogy mindenki igen, ahogy igen. fogja a fegyvereket, aztán meg nagyon sokan iszonyú bénák lennénk egy ilyen helyzetben, és egyáltalán nem olyan flottak, mint igen, és ennek egy picit a humorát igyekeztem megmutatni. Tehát maga az egész akció jelenet igazából tök banális, de tökre tetszik, hogy, hogy egyrészt ilyet nem láttam, és hogy viszonylag mennyire életszerű, hogy. hogy... például ez. Igen, vagy... ez, ez, ez nagyon jó. Igen. <laughs> ja. Meg hogy ráborítja majd a. a ital üzét, a hűtőt. És ezt egy várnak. Mi a fasz? Lőhegyetlen! Hát megijedt. Ez ilyen. zseriális. Nagy főnök egy célzó zseníme sose ilyen. volt rá szüksége. Tehát... De te feltétlenül, hogy iszonyú ideges vagy egy ilyen helyzetben, tehát hogy azért nem lövöldöznek ezek se minden nap. Ja. egyébként, ha már trónokharc, volt a beállója a, a, hogy hívják a az óriásnak, aki az Oberin fejézét nyomta. A hegynek. ő volt a komoly já igen. Opa. De egyébként keressetek rá, az Indexen talán még föl van az a cikk, van vele egy interjút, hogy egy, még, még egy sokkal nagyobb hoppát is ő csinál csak azt nem akarom én mondani, hogyha még fönn van a cikk, akkor onnan tudjátok meg inkább. Ők is lehetek van ilyen Kamikrelief karakterek, nem mint a Tintinben például a rendőrpáros. <gül> Nagyon lassan le, de azért... <gül> ja. Nem az eszük, és szeretjük, igen. Szegények ja. <gül> mennyit futottak. Végül a kettő De itt mit összeizzadtunk, hogy... hogy mutassuk meg a nézőnek, hogy egy lövedék van már, csak éles. Mert az a baj, hogy ezeknél a forgatáros pisztajak semmi látványos jele nincsen. És átszíneztétek? Hát és beszíneztük szürkére azt, amit már előtt, ezt bírtuk kitalálni. Igen, semmi értelme nincs. Nekem ez fel se tűnt, én azt hittem, hogy teljes tárul is. Van. Nem, nem, hát tényleg ott látszott, hogy más a színe. Igen, egy azért azokat Jó, már előtte. Nincs gyakorlatom Nem a kézi fegyverekben. <laughs> Az a gyümölcslé, vagy aha. mit ilyenkor? Hát a, a Suzi. De, aha, de az, az a vére, nem? Nem. Nem, nem pont nem. az a szándék, ezért akartuk, hogy ja. azt hidd, hogy de hát nem, honnan folyna ennyi vért tehát hogy hát még meg is színezzük, akkor... látod, belefolyik a sárga. Aha. Azt külön CG-be folyattuk bele a sárgát, hogy ne hidd azt, hogy vér. Tényleg. Tényleg. Hát ezzel akartam viccelni, csak ez nem jött össze, mert nem, sok mindenkinek nem esik le, hogy először azt hiszed, hogy végre, és aztán rájössz, hogy ez az a, ez a ez Csak szuzi gyümölcs lesz. Igen. <gül> <gül> <gül> Hamar, hamarosan jön a az azt a rohadt pillanat, két arcot csinálnak szegényből. Ja. Szerettem, Cs. hogy a szerelmes párbeszédet rövidre Igen. zárni. Igen, totál váratlanul jön. Ö, épp elég csöpögős volt, ez csöpögjön most már. Ez nem nem igaz? Ez már az első nem, volt. Csak CD. a túlrántás volt ez. Már, ez már festve van. Aha. Mint a gassa breaking bedben. Kit itt miért adataknak. hátulról futnak be? Én ezt nem értem. Mert honnan a... jöjjenek? Hát, hát De Nem, mentek. mert az, a hát, az az épület hátulja volt. Mm. Igen. De nem, nem a kút felüli oldalra mentek elásni? Nem, ásni? nem. hátra. Hátra. Uh -huh. Akkor nem szóltam. Földrajzilag rend, viszonylag rendben van. Na ez számíthatná, talán a <gül> okay. Na és itt a, a patkány. A rohadék, meg a farkatlan macska. A patkány most kirántotta a képből. Tehát ez a patkány ugye nem ugrik, ezt <gül> az idomán kihúzta a képből, ez az Istennek nem akart kimenni. Ez hatalmas, ez a rész. A ki ötlet, hogy ez a szakállas csáhu, ez itt ragadt. Ez nekem ne, ne, olyan, mint hogy ilyen egy állandóan megfigyelő lenne, mint tényleg ide lenne kárhoztatva szegény. Ja. nem már, mint a tolószékesre mondja Ja, hát igen. Hogy az is, hogy mondjam, leszázalékolták, és hm. na, csak erre jó. Hát igen, tehát a világ nem menekült meg. Igen. Minden megy ugyanúgy tovább. Igen, csak most már sokkal jobb érkeznek. Igen. És csak nem tudom, négy vagyott embernek kellett meghallni, amiatt ez <gül> simán jó bizniszt. Igen. Mindenképp akartam egy ilyet, hogy nemzeti dohány volt, és ez a típusú Volkswagen egy képbe. hát ezért volt szükségem még a Lia karakterére, hogy lássuk azt is, hogy lecserélődik. Aha. Hogy a többiek mennek előre, hogy öregszenek, és jön érkezik az új hús. Ez a sapka? <gül> Nem gondoltál rá, hogy a, a szerelmi úgy úgymond még egyszer felgöngyölíted itt a végén? Hát a, a film alap fejlesztésnél tő, ezt kifogásáltak a legjobban, hogy miért nem ott fejezem be a történetet, tehát hogy miért, miért nem a szerelemmel fejezem be a történetet, miért nem azt zárjuk el. Nekem uh -huh. az egyik legfontosabbabb a történetben ez volt, hogy tulajdonképpen történik egy főszereplő váltás hogy látunk egy történet, egy ilyen kezdődő sztori elejét, és aztán látjuk egy régi történetnek a végét. E titek, tehát, hogy azt a sztorit, amit végignéztünk a filmben, abban nem jön el a megváltás, viszont egy sokkal régebben történt sztoriba, eljön a megváltás, és ilyen értelemben tulajdonképpen happy end. Tehát megvan a remény arra is, hogy talán egyszer Laci és Marc is rendben hozza ezt illetve, Aha. hogy rendbe lehet hozni dolgokat, hogyha megadod az idejét, nem tudom, valami ilyesmi volt a gondolat, nem tudom, hogy ennek van értelmén, nekem nagyon fontos volt, hogy ez a váltás megtörténjen benne, Tehát nekem ez a szerelem, ez itt ért véget, hogy ők amikor lehetett volna, nem tudtak velem mit kezdeni, és most már, most már késő. Tehát meg mondjuk én ezt az záróképet semmire nem cseréltem volna le, szóval ez így jó, ahogy van szerintem. Már, már a kutyával? Igen, Igen. Tehát az, az annyira szép az a befejezés, hogy azt kár lett volna bekockáztatni egy másikat. Hát, hát, én, is, hát csak... én is nagyon szerettem, igen, mikor eszembe jutott, és valahogy nekem ezt fejezte be a story igen. Csak hát... valahogy itt egyhetett volna valami infót, hogy nem tud, én tud róla bármit, hát, vagy ejtett, hát, ejtett. hát hát ejtett. Hát a... csak valami konkrétabbat, hogy... Igen, hogy... csak nekem az is fontos volt, hogy most a Laciból is egy story lett. Tehát érted, Aha. innentől ő is egy mese, amit tud mesélni, és innentől még az az értelmezési lehetőség is, tehát hogy volt olyan, akik konkrétan azzal jöttek, hogy hát akkor a vége az azt jelenti, hogy ezt az egészet csak a vízé képzelte el. A mozgás sérült, nem? Ez a szándék nekem nem volt benne, de, de tetszik, hogyha ilyesmi eszébe jut valakinek. szép ez a zene, hogy szerettem. Nagyon, nagyon Sos... szerettem, igen, ez volt meg az, egy, ez volt az egyik első téma, ami meg volt és persze ez is CG, a kutyát nem lehetett odaültetni az útszélére a kamionok közelébe. Tehát az, amikor egyszerre látsz kamiont, meg kutyát, az sose volt. Itt meg gondolom, bekentétek mézzel az arcát? Fú, hát ezzel nagyon megszenvedtünk, mert szegény, a szegény kutya nem számított rá, hogy arról roli ilyen fura mozgása lesz, és attól megijedt és azért hát nyakik már krémes szegény Roland. <gül> <gül> <gül> És hogy még, még egy nem annyira jó, szét eláruljak itt, amikor felemelkedik a kamera, itt már CG-be csóváljuk a farkát. Na most ja, Az ott. Az, az CG, igen. Meg ah. az árnyék. Igen. Baszalad. Az árnyékot is hozzá kellett. Tehát ez nagyon hát kemény. Igen. Ez az, hogy, hogy belőlem sose lenne rendezőm, én úgy vagyok vele, hogy ez túl sok meló, inkább. Mint ha ugyanezt ha elmondtad volna a huroknál. De ugyan? ugyan de, ez, de abszolút jövős. Ebből is egy, egy farkatlan kutyát csinálok, csak hogy ne kelljen szórakoznom. Azt kell mondjam, jó, hogy nem vagy rendező. Videki farkatlan lenne. Ilyen makulátlanok filmet igen. is csinált róla karcában. Hát igen, én éppen ezért nem értem azokat a kollégákat, akik, akik nem... Tehát hogy, hogy tudsz egy olyan filmet végigvinni, ami, ami nem tölt el maradéktanú szenvedéllyel. Tehát egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy, hogy lehet úgy nagy filmet csinálni, és én is ezért volt már ö, olyan ö, a karrierem során, hogy egészen sok szempontból nagyon gyümölcsöző filmterveket utasítottam visszerendezőként, mert nem tudom elképzelni, hogy valamivel éveket töltsek el, ami, ami nem tölt el szenvedéllyel, még hogyha, még hogyha ez azt is jelenti, hogy igazán sikeres valószínűsor sose leszek, egyszerűen nem. Nem lehet szerintem máshogy csinálni. Tehát, ha nincs ezekhez a dolgokhoz türelmed, akkor nem szereted eléggé a projektet, és ha nem szereted elég a projektet, akkor, akkor ki fogja szeretni, ha te nem, és akkor nincs uh -huh. értelme csinálni. Hát, kell egy megszállottság ehhez valóban. Igen. Igen. Hát le a kalappalatil, ez tök jó fiam. Így harmadjára köszönöm. is. <laughs> Igen. <laughs> Igen, nagyon rendesek vagytok, köszönöm szépen. Hát mi köszönjük, hogy ilyen filmmel ajándékoztál meg minket. Hát milyen, volt, milyen volt az audiokommenter? Jó, jó, érdekes volt hát így, így, így végignézni, hogy így végigszorizgatni. Nagyon, nagyon érdekes volt, hát így még sose gondoltam bele, és a bizonyos dolgokba. Meg egy csó mindent én is most verbalizálok először. A, mit, mit miért csináltam úgy, ahogy... Úgyhogy nagyon jó élmény volt, köszönöm. És hát nagyon gratulálok nektek is, hogy két éve fixen túljátok, azért és is semmi felszínen maradni de a túltermelésben. Nem? Hát, szeretjük csinálni. Hát a, igen, és ez töltük a éveket. Igen, igen. Igen. Úgyhogy meg hát na, ilyen dolgokhoz is tényleg vagy ilyen Persze. dolgokra is van alkalmunk, hogy tényleg azért, mert mi tényleg fogyasztjuk a filmet, és mi nem látunk be a másik oldalába, vagy hogy tényleg hogyan készül a film, és tényleg azért, uh -huh. hogy oké, hogy hülyére olvassuk az IMDB-nek a trivia részét, meg olvassuk az interjúkat, meg, meg a mit tudom én, de az, hogy te tudod intézni a kérdést, és megkapod rá közvetlen a választ, ebből sokkal több mindent ki lehet nyerni. Tehát, hogy ez, ez, ez tényleg nekünk is egy tök jó dolog. Igen. Hát nekem, nekem is nagyon jó ez, biztos, hogy benne rengeteg kollégám borzasztó szívesen uh, beszél arról, amit csinál, mert. mert, mert hát főleg így, hogy uh, még, uh, figyelemmel is nézitek, ez annyira jó visszajelzés, hogy talán tényleg nem teljesen fölösleges néha figyelmet csinálni, tehát van, kinek ez nagyon Valóban jó. nem. Hát várjuk a következő magyar DVD megjelenéseket, oh, <gül> meg az extrákat, és aztán megpróbálkozunk. Martfűré még mindig nem jelent meg, de. De tényleg az még nem ki. Várjuk. Jó, hát Attéla igazából nagyon köszönjük, rendkívül informatív volt most is megint csak megtudtuk, hogy igazából a rendezők mind őrültek. Tehát, Igen. CGI, kutyacsová látszik, meg, meg fű, meg ezek őrület. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget még egyszer és, és, és jó volt veletek beszélgetni. Hát, köszönjük szépen, és hát reméljük, hogy további kommentárokat csinálunk itt még akinek ez tetszett, az uh, hallgassa meg esetleg a korábbi is. A, Persze, és a szívesen lekommentálom urok. más filmjét is. <gül> hát, meg vagy hívva? Tesszük egymás Vagy akár a, a nyomozóhoz is, mert ahhoz se készült, ha minden igaz. Hú, hát, ahhoz, ahhoz nem is. Azt már tényleg nem láttam évek óta. Ja. Jó, én pont tegnap fejeztem be újra. Úgyhogy uh, esetleg... Ha van kedved, és a, a hallgatóktól van igény, akkor jelezzék nyugodtan, és szerintem megoldható idén ez is. Abszolút, ha van igény szívesen. Super. Jó, Jó. Attila, akkor nem raboljuk tovább az idődet. Köszönjük szépen, hogy elvállaltad. Ez neked egy hosszú este volt, Ez ehhez nem szokhattál hozzá szerintem. <gül> nem, ilyen hosszan nem kellett még egy végtébe interjút adni. <gül> Jó, ez megtisztel minket. Mi még ilyenkor félidőnél tartunk. Ez, Ilyen, ez... ez így bemelegítésnek jó volt, mivel egy rendes adást, és aztán... Jó, jó köszönjük szépen, még és köszönjük szép köszönöm. estét nektek, hallgatóknak, meg köszönjük szépen a figyelmet, és reméljük, hogy nektek is olyan informatív és volt, mint nekünk, és tartsatok velünk akkor továbbra is itt a csatornánkon. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.